Розділ п'ятий «Ой, як гарно! Які тут квіти!» Настасія зачудовано роззиралася по галявині. «Боже, у нашому замку одне павутиння й темрява, а тут так чудесно! Я, здається, не привіталася. Пробачте, а ви не бачили дракона?»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 «Краще не закохуватися, бо все одно віддадуть за іншого». Одного разу я таки закохалася. Він був сином садівника і підрізав троянди у саду. Я глянула, і мене опекло. Ох, якби він у ту хвилину підвів очі і сказав, «Моя Люба, тікаємо звідси, побігла би з ним на край світу». Але за ту хвилину омани ми встигли б добігти хіба лиш на край саду.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 «Ще як тьохтне, але тільки тоді, коли бачу його Джуро. Чим же він так вас полонив? Ой, він такий, такий, ну і не знаю, я б з ним і на край саду. Ха-ха, ну не тільки. Нікуди той Джура не втече, буде і далі він при вашому чоловікові, та й при вас». «Ну і ну, метелико, це ви вже кудись не туди заїхали. Як тільки вам вдалося розгадати мої найпотаємніші думки?»